Acum trebuie să Ich habe uh, uh, Unui... Acum sunt Da uh, Einen uh, Einen kleinen uh, Kinder Că suntem kind. neutru kind, Da, scuset. suntem neutru, dar e unul singur Da, e unul singur uh, Ich habe einen kleinen kind Ce i-am dat? O okay, cheie albastră uh, Der Schluss. Schlüssel Schlüssel Der schluss înseamnă uh, uh, închiderea. Ok. Uh, schlusel. Einen uh, blauen schlusel. Foarte bine. Uh, gegeben. Exact. Și încă o dată? Ich habe einen kleinen kind. Nein, nein. Ich habe einen. Exact. Ja, yeah, ich habe einen kleinen kind. Uh -huh. uh, einen blauen schlusel gegeben. Genau. Gut. Um, și... Eu am ajutat o femeie tânără ieri. Uh, i habe heute, uh, ich habe gestern uh -huh. uh, uh, eine uh, junge, stai, da, eine uh -huh. junge Frau uh -huh. uh, geholfen. Uh -huh. Și cum s-o iau te ajut? Uh, ich helfe dir. Ich helfe. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Uh -huh. Și eu am ajutat o femeie? Ah, atunci suntem în dativ Exact Ich habe einer, okay. ich habe einer jungen uh, Frau geholfen Foarte bine Ich habe einer jungen Frau geholfen da? Că mm -hmm. cere um, dativul da, dativu. Good. Um, eu am căutat o soluție um, Ich habe Stai că te să mă gândesc acum la soluție că... Soluție este ca și la chimie Să-ți spune Leuzung Așa, leuzung e rezultat Da, soluție Exact, dar și soluție soluție salină Este tot leuzung habe aine leuzung Gezucht Dar și mai corect Și la B2 contează treaba asta Zuhân cere prepoziția Nah după el Okay, uh, ich habe nach einer Lösung gesucht. Noch einmal, ich habe nach. Uh, ah, okay, ich habe nach einer Lösung gesucht. Genau, ich habe nach einer Lösung gesucht, ja. Mm -hmm. Sie, ihr ja, lachte un Kolleg. Um, er hat um, nach um, nach einem einem. Mm -hmm. oh. Colegă. Colegă. Coleg, colegă. Colegă. Dacă colegă nu sunt mai mulți. colegă sunt mai mulți, da. Ok. Er hat nach einem colegă um, gezucht. Genau. Er hat nach einem colegă gezucht. Uh, deci der colegă, di colegin și dacă uh -huh. sunt mai mulți, die colegă good um, Luni începe școala. Um. Montag. Uh, fang uh, da, Montag, Montag fang die Schule uh, an. Și eu încep? Uh, ich fange an. El începe? Ah, uh, er fangt. Nein, er fängt. Ah, je fängt, ca verb cu da, Este ca la fahren. Ich fahre er Ich fange er, er fängt. Da. Deci, cu atât, luni începe școala? Uh, montag, uh, fengt, dișule an. Genau. Numai că întotdeauna să ai grijă când te referi la o zis, pui am. Am montag. Corect Am montag? Cump, am montag, fengt, dișule an. Oder am montag, begint, dișule. Uh -huh. Da? Da. Good. Um, până astăzi n-am fost niciodată aici. Uh, Bishoite. Uh -huh. um, Habe ich... Uh, nu am fost. Da. Păi nu pot să zic... Uh, uh, habe sau var. Var poți să spui. Și ai grijă că zain se, se conjugă cu el însuși. Ok, da. zain este cu ist. Clist. Ich bin gewezen. Da. Uh -huh. Deci încă o dată până astăzi. Uh, bis heute war ich nicht uh, hier. Genau. Bis heute war ich nicht hier. Ja? Uh -huh. Gut... Um, scrisoarea sosește uh, so, uh, da, soseste după Crăciun. Uh, der Brief uh, kommt uh -huh. uh, după nach, uh -huh. nach uh, Weihnachten. Genau. Der Brief kommt uh. nach Weihnachten. Și ar fi corect să pun aici pe an, la sfârșit, ca verbul sosit. Da, da, poți să spui și an. Um, în general, common se folosește atunci când tu ești acolo unde se întâmplă. Adică dacă tu ești și te referi că scrisoarea vine la tine, știi? Uh -huh, Dar dacă uh -huh. tu te referi la o scrisoare de la prietenul tău către părinții lui, okay. spui cont. Uh -huh. Da? Good. Um, Frigiderul pe care l-am cumpărat va fi reparat. Uh, der külschrank. Kühlschrank? Külschrank. Uh -huh. Den ich uh, gekauft habe. Uh -huh. uh, ce face va el? Va fi uh. reparat. Uh, wird da. uh, repariert. Wird repariert. Wird repariert înseamnă este reparat. A, va fi atunci la viitor exact. Verde uh, Verde repariert Am uitat dieteza pasiva viitorului um, Deci, fii atântă. Frigiderul este reparat? Uh, der Kühlschrank wird repariert Foarte bine Frigiderul a fost reparat? Uh, der Kühlschrank uh, Vurde Vurd, repariert, vurde repariert. Ja? Da. Și frigiderul va fi reparat, este der kühlschrank wird repariert werden. Așa. wird repariert werden. Uh -huh. Deci încoate da. frigiderul pe care l-am cumpărat va fi reparat. Der kühlschrank den ich uh, gekauft habe, uh, ea, acum trebuie să mă gândesc, wird repariert uh, werden. Exact. Wir reparit uh -huh. werden uh -huh. Mă gândeam că se schimbă la sfârșitul ultimei propoziții ordinea verde. Nu, nu, nu că, că nu-i nimica care să arunce uh -huh. verbul la final Și Correct. mașina pe care am cumpărat-o trebuie reparată um, Das Auto, das ich gekauft habe, um, muss repariert werden Exact, mus repariert werden ja? uh -huh. Good Um, și a dacă ar fi să fi spus a trebuit, la trecut este mus repariert verdă Nu, nu, pe mus îl pui la trecut uh, Muste okay. repariert mus Da Sau zolte repariert verdă da. da, deci muste repariert verdă Că și... gândește-și în românește, reparat rămâne la fel a trebuit ăsta, uh -huh. trebuie sau atribuit mus, muste uh -huh. El e cel care variază și dacă l-aș fi pus și la condițional optativ, era muste, repariert verb. Nu, nu există muste. este numai muste. Ok. Tot, tot uh, conjunctiv este și asta, condițional optativ. Muste. Uh -huh. Dacă uh -huh. e verb modal și particular, nu primește umlaut. Ia? Ok. Good. Um, și cum zici, um, pisica pe care am avut-o, era cu minte De Di De de ich uh, stea, așa haben. Că nu mai știu Deci zain E zain var și gevezan. Vorbesc de prostii nu, așa nu. haben. Ha Um, HATE HATE gehaft. HATE gehaft. Okay. Uh, okay. Die die hatte. HATE di HATE OK DICATE DICATE Di GENAU VAR Nu știu, cu minte BRAV BRAV BRAV okay. BRAV, să spun, de exemplu, un copil <coughs> care e cu minte Care nu e obraznic BRAV uh -huh. OK um, Deci DICATE DICATE VAR BRAV VAR BRAV GENAU you know. Apropo DE BRAV este un spruch vor um, ca să ți minte um, a, un sprich nu un sprich ca să ți minte um, concav și convex asa se spune așa. var das brav ist der bauch concav da? Mm -hmm. Hat das methen sex is der bauch convex Aucine. Înțelegi? Convex A. e așa Dacă e concav este adâncită spre tine Var das mm -hmm. methen brav A fost cu minte domnișoara Is der bauch, bauch, bauch concav yeah? Hat das mm -hmm. methen sex is der bauch convex Good. <laughs> Și cum spui um, Eu l-am rugat Pentru Am rugat pentru înțelegere Ich habe um, ferstednis. Aha. Gebitet. Gebeten. Gebeten. că. Da. Gebeten. De, da. Da? Deci aici sunt patru nenorociri de verbe care, uh, din păcate, fac parte din tematica lui B2. Și avem așa. Avem verbul bitten. Da. Care se scrie uh, fără nicio literă dublă. Beaten. Uh -huh. Care înseamnă a oferi. Da. Ca să-l asociezi cu ceva, gândește-te la ofertă. Cum spui ofertă? Unbeaten? Nu, ofertă. A. Ah, uh... Ai văzut sigur în toate magazinele. Angebot. Angebot. Ah, da, corect. Angebot. Da. Da. Deci, Angebot vine de la unbeaten și... Mai mult de la beaten. Da? Uh -huh. Beaten. A oferi. Good. Avem însă și beaten scris B-I-T-T-E-N. Beaten cu două de t. Da. Ăsta înseamnă a ruga. Uh -huh. Îl asociesc cu bite. Bite. Da? Uh -huh. Uh -huh. Beaten. Good. După aia avem verbul beton. Fără nicio literă dublă. Beton. Ok. Da? Beton. Care înseamnă a te ruga, în sensul a face o rugăciune la o divinitate. Ok. Beten, da? Uh -huh. Și mai avem și verbul beten cu 2 de t. B-E-T-T-N. Ok. Ia? Uh -huh. Bun. Care înseamnă a... Um, um, cum să spun, a, a face patul. A, da. De la, de la bet. Uh -huh. Da? A, a aranja patul. Da. Și toate se pronunță, mă rog, nu chiar as, identic, dar asemănător. Bitten, bitten, betten, betten. Uh -huh. Da? Mhm. Uh -huh. Good. Mie mi-e frică de tine. Uh, ich habe Angst. Ia? Nu hai mal, Angst. For Vor. Ich habe Angst vor dir. Good. Mie mi foarte foame. Uh, ich bin sehr hungrig. Mhm. Mm Saul? Da, ai fi foame Hunger habe Exact. Haben ar fi ich habe Hunger. Ich uh, habe Hunger, să mi e foame, dar mi e foarte foame. Ich habe sehr Hunger? Nu. Nu, există așa, ceva nu există așa ceva pentru că ZER se pune în fața unui, ar, unui adverb Ich bin sehr schön Ich bin sehr brav uh -huh. știi? Dar nu pui Ich bin sehr arst Da Înțelegi? Dacă uh -huh. ai un uh, substantiv Pui GROS Ok Ich habe GROS uh, Hunger Da, dar Hunger în ce uh, caz este? Corect asta mă gândeam, că este un acuzativ aici. Foarte bine. Și este der Hunger. Exact. Și este ihabe grosen. Grossen, că den, da. mm -hmm. mi E den, nu? Ihabe grosen hungăr. Mie mi-e foarte foame. Da. Good. Și eu aș cumpăra o mașină nouă. Ich würde uh -huh. uh, ein neues Auto kaufen. Ich würde ein neues Auto kaufen. Gut. Când am văzut-o, ea era frumoasă. Aici este că căstem la trecut. Exact. Uh, als uh, uh, ich... Uh, Aici am ajutat ca este IR pe ea. Nu, IR este EI. Pe um, ea este ZI. ZI, simplu, ok. Mm -hmm. Als ich sie um, gesehen habe, mm -hmm. um, war zi uh, sehr schön. War zi sehr schön. genau. Și când te-am întâlnit pe tine, eram... Uh, um, cum eram? Eram uh, obosit. Um, als ich um, in... Nu, uh, nu, pe, pe tine. Ai zis, scuze. Uh, dich. Als ich dich uh, getroffen... getroffen uh, getroffen. Foarte bine, getroffen. Am zis bine? Ia, yeah, ia. Yeah. Ok. Als ich dich getroffen habe, uh, war müde. Var ich? Var ah, ich müde. Genau. Als ich dich getroffen habe, var ich müde. Gut. Vecinul pe care îl avem este foarte... Um, nu știu un știu, nemzești, dar nu știu să spun un românește. Um, <laughs> Vreau să spun Hills Foarte de ajutor, foarte săritor. Da, da, da, hils berai. nu? Ia. Ok. nachbar den ist Corect. Pregătit să right. dea ajutor. Hilfsbereit. Uh -huh. Hilfsbereit. Deci încă o dată. Der Nachbar. Der Nachbar den, râ. Râ fără în că la sfârșit e plural. E exact, foarte bine. Der Nachbar, uh, den wir haben, ist der uh, Hilfsbereit. Uh -huh. Ist sehr Hilfsbereit. Good. Um, mâine încerc... Uh, să susțin un examen. Um, Hoite. Mâine. Uh, oh, scuze. Morgen. Mm -hmm. uh, uh, versuche ich uh, eine Prüfung abzulegen. Genau. Morgen versuche ich eine Prüfung abzulegen. Good. Dacă nu uh, promovez. O să fiu uh, deprimată. Da. Uh, aici, dacă este VEN. Genau. Ok. Uh, Că de-aia sunt deprata, cu condiția să nu-l promovezi. Deci nu e ob. Nu? VEN ICH uh, NICHT uh, A promova un examen este BESTEEN. BESTEEN, exact. Ok. VEN ICH NICHT uh, de Prufung Bește. Corect. Sau pe el, pe el, gen, putem să-l folosim și IN. Nu, că nu e Der Prufung. Poți să spui Zi. Pe ea. Am văzut-o pe ea. I habă Zi Eu am promovat examenul, eu l-am promovat pe el. I habă Zi BESTANDAN În românești masculin, dar nu IN. Este diprefon cu corect și atunci pot să zic ven ich nicht siebeste mm -hmm. uh, Numai că în nemțește Spunem di, nu zi Poți să spui Acum. și zi Dar pentru că e un obiect, e un lucru, spunem di. Corect că „zi” ar trebui să aibă Cam viața așa Exact A, nu Gramatical așa. nu e greșit, poți să spui și zi Dar mm -hmm. uh... um, Bun, deci ven ich, ich nicht beste Verde, ih. Uh -huh. uh, Deprimirt. Deprimirt. Ia. Yeah. Merge. Uh, în mai corect în este bedruct. Bedruct înseamnă care mă. Uh, ceva care mă pasă. Uh -huh. Da? Bedruct. sau depresiv. Uh -huh. yeah. Good. Dacă o să pic. O să învăț mai mult. Uh, a cădea. Tot cu VEN. Tot cădea. Cu condiția să picăm învăț mai mult. Ok. Uh, bine, vă că merge și NICHT pește, a nu promova. Da, da, da. Poți să spui dacă nu știi uh, să-l pici. Uh, dar știu dacă știu verbul APICA. APICA se spune... Nu ai avut tangențe cu subiectul. Uh -huh. APICA <laughs> se spune... Durhfalen. A, a, da. Durhfalen, da. a Cădea prin. Da, corect. Um, ar, și aici ar fi bine să folosești viitorul? Nu. Mă rog, hai să zicem, ven ich uh, di uh, durhfalen verde. Mhm. Uh -huh. um, uh, o să învăț mai mult. Lehrne ich. Mai mult este uh, Stai așa Mult este veni Veniter Nu, veni înseamnă puțin uh, Scuze uh, Fil Fil mult. mult Mai mult este, Nu este sigur fil Cu fil aici Nu Nu mai știu uh, Mai mult înseamnă mer Ah, corect Fil mer Și cel exact. mai mult Am um, am... Am... Uh -huh. Am meisten. Am meisten, genau. Filmei am meisten. Mult, da. mai mult, cel mai mult. Uh -huh. Deci, încă o dată, Wenn ich... Uh, wenn ich die... Să mai rog... Wenn ich durchfallen werde, lerne ich mehr. Genau. Lerne ich mehr. Oder werde ich mehr lernen. Da. Ja? Uh -huh. Gut. Frage-n bis hier? Ne, habe keine Frage. <laughs> keine Frage. Ähm um, Eu am zburat în România. Uh, ich äh uh, ich bin nach Rumänien, nach Rumänien. Mhm. Äh uh -huh. uh, geflogen. Genau, ich bin nach Rumänien geflogen. Gut. Ähm um, când am zburat în România, vremea era urâtă. Aici nu este ven. Nu. Se nu pune condiție. Exact. Ob... Ob... ich nach Rumänien geflogen bin, Var uh, das wetter schlecht? Da, dar eu am spus când, nu dacă am zburat. Ah, scuze. Uh, als. Exact, als. Als ich nach Rumänien geflogen bin, Äm, uh, war das Wetter schlecht? Genau. Als ich nach Rumänien geflogen bin, war das Wetter schlecht. Gut. Äm. este femeia pe care am văzut o. Äm, uh, sie ist äh das ist ca. Frauie doamna. Da, poți să, po po the... să spui, poți să spui, de frau, de damă. Okay. Sie ist die Frau, mm -hmm. die ich gesehen habe. Genau. Sie ist die Frau, die ich gesehen habe. Good. Și cum spui? Ea e femeia pe care am ajutat-o. Sie ist die Frau... Uh, uh, aici e der. Exact, e der. Der uh, ich geholfen habe. Exact. Sie ist die Frau, der ich... Geholfenhaber. Da. și este, El este uh, copilul căruia i-am dat un pix. El er este uh, Daskind. Asta uh -huh. uh, așa, căruia este... Aici este dessen. Nu, de... este dem. E în dativ. Că e dativ. Cui? Ok, da. <coughs> Deci er ist das Kind, dem ich ähm uh, uh, einen Stift, einen Stift. Stift, bla, mhm. Stift. Ähm uh, Kugelschreiber, Kuli, Stift. Mhm. Uh, uh -huh. așa. Äh uh, gegeben. Ah da. Da ich gegeben habe. Gegeben. Er ist, er is das Kind, dem ich einen uh, Stift gegeben habe. Genau. Eris ist das Kind, dem ich einen Schrift uh, gegeben habe. Ok? Mhm. Uh -huh. Gut. Și... Ei uh, sunt... Uh, nu, el. Să mai pe bucăți. El este medicul al cărui copil e cu minte. Um. Erist, der art Stai, al cărui copil Aici suntem un genitiv Exact, și aici este Des, des Desen Desen, desen. Uh, Kind Des uh, Bravo Desen, kind Des Doar des? Nu, nu, desen, kindes Ah, desen, da, corect Căs. Desen, kindes Corect, mm -hmm. în genitiv La masculin și la neutru Primea și să Exact și Um, uh, er ist der Arzt, desen Kindes bravist. Genau, er ist der Arzt, dessen Kindes bravist. Good. Și ea este profesoara a cărei mașină a fost ridicată. Zi uh, sie ist die Lehrerin. Uh -huh. uh, is... Nu. Uh, Desăn este la masculin și la neutru. La feminin este deran. Corect. Deran. Deran, autos. Autos. Uh -huh. uh, ridicat, stat Nu, nu, nu e că nu e autos. Aici nu mai primește să. A, aici nu e corect că suntem la feminin. Exact. Uh, am zis, deci, tocmai ce am zis mai devreme, că doar la da. masculin și la neutru primește și eu bag un s la. Uh, Deren auto abholen e verbualitată. Exact, abholen. Este ridicată. Deren auto geholt ist. Da, dar ne uităm. Acum se întâmplă când mașina este ridicată. E o diateză pasivă. Verde. Exact, mașina ridicată. Frigiderul da. e reparat. Așadar, încă o dată. ZI IST DI în DEREN AUTO abgehold VIRT. Mm mhm. Exact. Și ea este colega a cărei uh, mamă a fost internată. ZI uh, IST uh, DI COLEGIN. Mhm. Mm uh, aici tot cu DEREN. Tot cu DEREN. DEREN uh, MUTĂR. Mhm. Mm Um, internat? Internat nu este euh aufnehmen, aufnehmen, uh -huh. asta merge Exact, aufnahme. E mutar euh aufgenommen Vurde, uh, foarte bine. A fost internată. Da. Good. Acum încă câteva lucruri Um, eu, uh, nu, prietenul meu a mușcat din uh, sandvișul meu. Mein um, Freund uh -huh. uh, hat, deci verbul este bison. Bison. Din sandviș este auf? Nu, von, von. Von, ok. Mein uh, Freund hat... Um, de dem Există sandwich Sandwich nu, ca, Dar demem există o chestie Între două chestii care se numește toți dar Belecte zbrot Așa, Belecte zbrot Belecte zgândește că vine de la legă De la apune, adică pâine cu ceva Pus pe ea uh -huh. brot.? zbrot Da, uh, da. Deci, Mainen Freund hat von dem Sandwich, uh, sandwich uh, gehbisen uh, a mușcat. Ghebisen. Nu, nu, gehbisen e corect, numai că a și luat o mușcătură. Este ab gehbisen. Ab e corect. Încă o dată. Mainen Freund hat von dem Sandwich. Uh, sandwich din sandwichul meu a ah, von meinem von meinem sandwich sandwich mm. uh, abgebissen. Abgebissen, good dar dacă în loc de sandwich ar fi spus uh, uh, belegte brot uh, von meinem. Zi toată fraza my friend hat von den uh, belegte brot von meinem von meinem uh, belegte brot nein, nein nein von meinem uh. Așa, beleg, belectus, nu e belectus, belecten. Belecten, exact. Ca aici nu mai e la belecten. nominativ. Da. E dativ. Din cauza da. de fon. Da. Și adjectivele primesc n. Corect. În cazul ăsta. Da? Deci mein, mein da. Freund hat von meinem belecten brot. brot. Uh, abgebissen. Da. da, nu știu ce am avut în datea, că că brot, mă rog, este legat... Nu, nu e. Sunt două cuvinte. Că-i das brot, de asta beletez brot. Da. Uh -huh, uh -huh. Hast du eine hmm Good. Has tu oana cigaleta argezundet? Da. Ja. <laughs> ich rauche ha ha ha ha ha ha Meinem Hause rauche ich nicht äh, draußen einen Trupp. Ich rauche draußen. Draußen ist in der Ferne. Ich rauche draußen, aber ich, ich kann nicht mit, äh, mit dir äh, sprechen und rauchen. Äh, so ich rauche ich, ha ich habe da. noch nicht verstanden, noch einmal. So bei, no. bei deinem Freund darfst du rauchen. Ja. Bye dir by zu Hause? Bye, bye by meinem, bye meinem Hause. Bye by mir, bye mir zu Hause. Okay, bye mir zuhause, okay. by zuhause mm -hmm. uh, rauche ich nicht drinnen. Warum? Darfst du nicht? Rauch, uh, nein, ich mag das nicht. Das nicht. I, du magst das nicht, okay? Ja. So ich rauche draußen. Und ich kann nicht mit dir uh, sprechen und, uh, in, in timpul uh, fumatului cum spui? Uh, stai că știu în timpul Verând. Uh, și este cu genitivul Și este das Rauhen Verend uh -huh. des Rauhen No, hai mai lipsește ceva Verend Verend des Ia yeah. uh, rauchens Exact Verând, yeah. uh, des Rauhens da? da? În timpul da. fumatului Da, da. good Um, eu sunt uh, nervoasă pentru că mâine am examen. Ich bin nervös uh, sau böse, nu că böse Nu, nu e böse, supărat. E agresiv, supărat. nu. Ok. Atunci este nerv. O. O, dar așa. Uh, ich bin aufgeregt, uh, weil ich uh, morgen die uh -huh. ...die prüfung habe. Genau, weil ich morgen die prüfung habe. Bine. Ja. Eu am pus covorul pat. Ah, ich... cei cei Exact. E Am I colegi. Am avut colegi. Am avut colegi. Am avut da, uh, uh, stai, da, știi, eu am de tepișe, de Nein, Teppich tepich, tepich. The tepich, da, ok. Și masculin. Ich die, ok, ich habe de tepișe, eu am de den eu am de tepișe, eu das de tepișe, unter Das, bet. Mm -hmm. das bet, uh, gelegt. Gelegt. ich habe den Good. Um, covorul pe care l-am primit este sub dulap. Der tepih den... că nu știu a primit. A primi? Bekommen. Așa. Sau crigan. Bun. Der tepih den ich gekriegt. Gătit, habe Este mm -hmm. uh, subter, uh, uh, sub ce, sub, sub, sub dulap. Ah, unter uh, den, schrank. Noi einmal. Der Teppich, mm -hmm. den ich geklickt habe mm -hmm. ist unter Dacă. Uh, ist, Dacă. Mmm. Dacă. liegt, Dacă. Ah, mmm. Și aici este under DEM SCHRANK. Exact, under DEM SCHRANK, că-i okay, dativ, da? Da. Yeah? Uh -huh, uh -huh. Good. Și cum spui? eu mă uit la un tablou. Aici era cu ANSEL. Uh -huh. Ich sehe... Uh, mir? Einen... Da. Ich sehe mir, e das Bild. Das Bild, foarte bine. Ok. Ich sehe mir das Bild an. Yeah, no. Ienu, Bildan. Eu mă uit la tablou, da? Yeah? Uh -huh. Good. Um, după masă, el se uită la un film. După masă, în sensul de for -mittag? Nu, ai înainte de masă, for. Uh, nah uh, Da. Nici măcar. Sau Nah de mesen? Dacă după mâncare. Sau Nah este egal. Mhm. Uh -huh. Deci, bun. Uh nachdem el se uită la televizor la un film la un film nachdem Essen, uh, ze, zite uh, zite corect zite er uh -huh. Ai uh, un film fără film fără nicio prepoziție Fără nicio pentru că okay. an ăla, semnifică faptul când te uiți ceva activ la la când te uiți la ceva activ de exemplu, când, să așa exact. Așa. Știi când folosești al, când te uiți după analize de laborator. Okay. Sau la ceva unde s așteaptă o concluzie. Când te uzi la televizor aia este zen uh -huh. Înțelegi, dacă te întrebi pe ceva nu e o dramă. Da? Uh -huh. De asta ziter, aia în film. Good. Și dacă câștig la loto, câștig, uh, cumpăr o mașină nouă. Însă uh -huh. zice im-loto, im-loto, Im im-loto. Okay. Im Wenn ich im-loto uh, gewinne, gewinne. Deci am uite uh -huh. uh, ce fac. Ich Cumpăr o mașină nouă. Uh, Kauf ich ein neues Auto. Genau, Kauf ich ein neues Auto. Uh -huh. Good. Um, eu cred că înțeleg. Ich glaube, dass uh, ich verstehe uh -huh. Aici are și o smecheriuță Întotdeauna spui ce înțelegi? Cum spui, eu înțeleg? Uh, ich verstehe Es Ich verstehe es okay. Ich verstehe es Nu spui numai ich verstehe Că ne înțeleg și e cumva neterminat uh -huh. da? Ich verstehe es Așadar, uh, eu cred că înțeleg Ich glaube, uh, dass Ich dass ich es verstehe. Genau. Ich glaube, dass ich es verstehe. Gut. Și când eram copil, eram timid. Uh, als, ich war, uh, war ich als ich Kind war, war ich schüchtern. Schüchtern. Als ich Kind ich schüchtern. Gut. Și uh, eu nu știu dacă pacientul este uh, nemâncat. Uh, ich weiß nicht, uh, aici este ob. Mm -hmm, exact. Ob uh, der pacient mm -hmm. nemâncat. Um, un e un es Nu, nu, nu. E un termen. Acum nu știu dacă o să ai nevoie chiar pentru examen, dar sigur în spital o să ai nevoie. Nüchtern. Nüchtern. Asta este important. Nuchter înseamnă și treaz, adică care nu i-beat. OK. Adică e uh, nu știu, cum se zice în engleză, sober. Ah, OK. Da? Uh, da, um, da. Și este foarte important ca pacientul să fie niuhtern înainte de anumite investigații medicale. Uh -huh. Nu Știi cum e? Okay. nu bei, nu mănânci, da? Da. Niuhtern, Dar uh -huh. pacient weiß nicht, ob Patient ist, ja? Yeah? Uh -huh. Good. Um, Deoarece uh, sunt aici, trebuie să învăț germană. Uh, stai. Adică deoarece pentru că exact. Uh, weil, ich uh, bin, uh -huh. weil ich hier bin. Weil ich uh, hier bin, muss ich Deutsch lernen. Genau. Weil ich hier bin, muss ich Deutsch lernen. Alte două moduri de a spune pentru că, deoarece, știi? Uh, Deshalb Nu. Aia e pen, uh, de aceea. Uh, atunci este da. Da și? Uh, Vile, da și N nu mai știu Și, ce și, ce și den. Și den. Correct. Da? Și ține minte că den nu aruncă verbul la final. Da. Vile și da aruncă verbul la final, den nu. Uh -huh. Good. Și cum zici, eu învăț germană, de aceea sunt aici. Ok, ich lerne Deutsch. Um, deshalb bin ich hier. Mm -hmm. Și în loc de deshalb. Deswegen. Ia, yeah. noch? Uh, și... și încă două. Uh, deci deshalb, deswegen, darum. Și încă una tot cu da. Uh, daher. Daher. Genau, daher, darum, deswegen, deshalb. Good. El vrea să slăbească și cu toate astea mănâncă mult. Uh, ervil... înseamnă uh, a se adăuga. Atunci abnemăn. Uh -huh. Ervil uh, abnemăn. Uh, cu toate astea, stai să mă gândesc la cu toate astea. În trotsdam. ciuda, exact, în ciuda acestui fapt Cu toate astea troțdem. Troți dem ister Ister, Fil Fill. Trotsdem Ister. Deci Trotsdem uh -huh. nu aruncă verbul. Da, da. da. Yeah? Er vi Trotsdem Ister. Good. Și el mănâncă mult, deși vrea să slăbească. Um. Er is fiel um, obvol exact uh, vi, uh, will er nine, obvolarungă. Obvol corect, obvol er, uh, abnem apnemon vil. Foarte bine. Eris fil, obvol er abnemon vil. Da? Uh -huh. Good. Și el uh, muncește mult ca să se îmbogățească. Um, er er baititit fiel uh -huh. um. um uh, A se îmbogăți, să spune Reich werden Reich werden A devenit bogat. Ok. Uh, er baititit fiel um Reich zu verden. Um Reich zu verden. Um Reich zu werden În um um loc de um și zu. Avem și un alt mod de a spune casă. Damit. Da. Iar dacă avem damit, nu mai avem infinitivul, ci punem uh, pronumele și verbul, da? Da, da, da. Și cum spui, el muncește mult ca să se îmbogățească? Er, uh fi -huh. fiel, uh damit. -huh. Uh er, că damit, dar verbul la final. În situația asta. Da? Aruncă, aruncă. Ok, damit er um, reich wird. Genau, damit er reich wird. Er arbeitet viel, damit er reich wird. Mhm. Uh -huh. Good. Și tot pentru B2 și... Um, cum spui? El este unul dintre cei mai buni studenți. Uh, er ist ein... Năr. Einer. Uh, da, stai că știam expresia unul dintre. Uh -huh. uh, Pe păi așa este. Er dar Din, nu Aynar. Eu știu în continuare. Dintre cei mai buni studenți. Einer for, fon Nu fon, ci der. Că este cu genitivul. Da. Că de al lor, da? Dintre uh -huh. ei. Uh -huh. Deci, der. Deci, er ist einar, der. Uh -huh. Uh, stai uh, Cei mai buni um, Beste Am best. best înseamnă cel mai bun uh, ca adverb El este cel mai bun Dacă spun cei mai buni studenți Deci e adjectiv E beste da. Și acum trebuie pusă terminația în funcție de cazul respectiv Aici genitiv Așadar eristiner Der bester Besten Best pentru că că suntem, a, e unul singur. Nu, uh, nu, sunt mai mulți. Dar deoarece de, de, de ai pus der, da, besten. Corect. Da, einer der besten uh, studenten. To, studenten, exact. Er ist einer der beste, besten studenten. Și ea este una dintre cei mai buni studenți? Ze uh, ist, tot einer, nu? Aine rămâne neschimbat? Nu, sie ist eine. Ea este una. El este unul, ea este una. Ok. Um, er ist eine... Nein, sie ist eine. Uh, scuze, sie ist eine der... Exact. Um, și tot besten. Studenten. studenten exact. Da. Sie ist eine der besten studenten. Mm -hmm. Și el este unul dintre cei mai cuminți copii. Um, Er is. Nein, nein. Că e un copil. Ah, es. Exact. Es ist... Eines. Uh, Eines. Nein. Că-s mai mulți copii. A ah, scuze. Er ist... Eines. Mm -hmm. uh, der. Ia. Yeah. Uh, și... Asta... bravan. Bravan. Kinder. Nein. Kinder. Kinder. Exact. ca n-avem motiv. Da. Esist uh -huh. ist der braven Kinder. kinder. Uh -huh. Să adică nu e complicată regula. Er Asta ist einer, sie ist eine, es ist Good. Um, și eu îi dau cartea unia dintre cei mai buni studenți. ih gebe gebe mhm uh ă -huh. uh, das buch mhm uh -huh. uh, nu mai știu ai cui unuia einer Ein, nein unuia nu einem einem corect că suntem în, în dativ aici einem uh, și acum urbem genitivul? exact a Ok. Einem der besten studenten. Exact. Ich gebe das Buch. Einem der besten studenten. Ja? Da. Și dacă îi dau sticla, uneia dintre cele mai bune studente. E die Flache. Flasche, flasche. Die flashe. Flashe înseamnă suprafața. Da. Uh, ich gebe die Flasche. Uh -huh. uh, nu, uneia. Ok. Ich gebe die Flasche einer uh -huh. der besten Studenten. Studentin. Studentin, dacă sunt mai, da. uh -huh. mai multe, Studente, unei dintre cei mai multe studenii. Da? Ich gebe die Flasche einer. Good. Și eu îi dau... Uh, calculatorul uneia dintre cele mai drăguțe domnișoare. Uh, uh, da. M-am blocat la calculator Calculator corect. se spune în două feluri Computer, der computer Corect Sau der Rechner okay. Calculator, a calculat, Rechner Da Rechner, pur și Da, da, da, nu, nu, ah, cur ia okay. i a calculat calcula, Și calculator de Rechner Bun uh, Deci ich gebe der Nein, Rechnen. Nu, ce dau eu? A, suntem în acuzativ. Exact. Ich gebe den Rechner. Mm -hmm. uh, einer mm -hmm. der Netan. Uh, netten. Cele mai netesten. Netesten, corect. Mm -hmm. Netesten. Äh uh, Dar ce gen are methen? Este das Mädchen. Exact. Așadar, încă o dată. Ok, stai. Ich gebe der Rechner. Nein. Ich gebe den Rechner. Ja. Ähm um, Ainem. Exact. Da. Ainem des nein. Ca mai multe domnjoare. Ah, okay. einem der netesten Mädchen. Exact. Mädchen. Foarte bine. Ich gebe okay. den den Rechner einem der netesten Mädchen. Uh -huh.